Dineață, aș vrea să încep o serie nouă de predici care au ca scop pentru fiecare din noi, pe bază biblică, cum putem să devenim mai buni în toate areile vieții pe care noi le trăim. Cum putem să beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu, de tot ceea ce Dumnezeu are pentru noi și să ne bucurăm de aceste binecuvântări. Vor fi o serie de predici care vor avea o aplicabilitate practică în viețile noastre. Și dacă vom lua seama la tot ceea ce Dumnezeu ne va vorbi, vom înțelege în mod practic cum putem să trăim cu Dumnezeu în vremea aceasta, în situațiile și circunstanțele vieții prin care trecem. De aceea rugăciunea mea la început este ca Duhului Dumnezeu să ne călăuzească. Duhul lui Dumnezeu să ne atenționeze, ca să putem personaliza învățăturile pe care le vom auzi și să putem să înțelegem care este voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Un om, un arhitect care se găsea la sfârșitul carierei sale, a fost întrebat, de unii care au admirat lucrările pe care el le-a făcut pe parcursul vieții, edificiile pe care le-a proiectat, obiectivele pe care el le-a realizat și de la nivel de proiect au devenit realități. Și omul acesta, arhitectul acesta a fost întrebat, din tot ceea ce ai proiectat o viață întreagă, care obiectiv îți place cel mai mult? Arhitectul acesta, fără să se gândească, a spus rapid și cu convingere următorul proiect la care lucrez. Îmi place obiectivul pentru că totdeauna fac mai bine ceea ce am făcut în trecut. Totdeauna... Obiectivul meu este ca proiectele mele să fie mai bune, mai complete, să arate mai bine în viitor decât în trecut. Și dacă Domnul ar veni la noi și ne-ar întreba în această dimineață, în anumite arii ale vieții noastre, cum vrei să fii în viitor ca părinte, ca specialist, ca și creștin, în relația conjugală, în afacerile tale. În alte și în alte arii ale vieții, cred că majoritatea dintre noi am avea dorința, ne-am exprimat dorința și am spune, vreau să fiu un părinte mai bun. Vreau să fiu un creștin mai bun. Vreau să fiu un ucenic al lui Isus Hristos pe care Dumnezeu să se poată baza și vreau să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu mai mult. Vreau să fiu un soț mai bun, vreau să fiu o soție mai bună, vreau să fiu un elev mai bun, vreau să fiu un student mai bun. Dacă există această dorință în inima ta, Vei avea ce învăța din următoarele predici care vor fi în duminicile care urmează. Pentru că am toată convingerea că Dumnezeu își va descoperi voia Lui în viața ta. Și mai mult ca atât, Dumnezeu va descoperi și te va conduce la punctul în care să înțelegi ce a plantat în tine? Ce a pus în tine? Sunt oameni care, la un moment dat în viața lor, ajung la nivelul de stagnare sau de regres. Ei se uită în trecut și ei spun, am făcut de ajuns, stau mai bine ca și alții am făcut mai mult decât părinții mei, am ajuns departe și intră într-un platou, intră într-o stare de stagnare, intră într-o situație în care se simt confortabil, dar pentru o perioadă de vreme, foarte scurtă, pentru că această stare de stagnare, această stare de pasivitate de automulțumire la un moment dat te duce într-o situație în care nu mai poți rezista în această situație. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut niște ființe vii. Iisus Hristos a spus în Ioan 10 cu 10 Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, Dacă trăiești dacă trăiești cu adevărat, nu poți să stagnezi. Ori intri în regres, ori crești. Dar voia lui Dumnezeu pentru copiii lui, pentru creștini, pentru cei care și-au predat viața în mâna Domnului, este ca noi să creștem. Astăzi să fim mai buni decât ieri și mâine mai buni decât astăzi. Aceasta caracterizează viața, aceasta caracterizează dinamica vieții în care Dumnezeu ne-a inclus și pe noi. Să avem viață, să trăim, asta înseamnă să creștem și să avem viață din belșug, adică să nu creștem sutini de microni numai, ci să creștem vizibil. Ne place foarte mult să mergem în grădină, să ne uităm la plantele pe care le plantăm și să vedem cum de la o zi la alta cresc și parcă te impulsionează, parcă îți dă energie, putere să mergi și să lucrezi mai mult, să le îngrijești mai mult. Pentru că vezi că cresc. Cum se uită Dumnezeu la fiecare din noi, la creșterea noastră, la înaintarea noastră, la modul în care noi înțelegem că trebuie să ne implicăm în viața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm în această serie este... Rid cum să ne ridicăm nive la nivele superioare? Să nu stagnăm, să creștem, să ne ridicăm la nivele superioare. În 1 Cronici, în capitolul 4, versetul 9 și 10, găsim aici un om deosebit, iabeț, care a venit înaintea Domnului și s-a rugat lui Dumnezeu și și-a exprimat dorința lui înaintea lui Dumnezeu zicând Dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele El aștepta din partea lui Dumnezeu binecuvântare și aștepta ca limitele hotarelor lui să se lărgească Aș vrea să vii în această dimineață înaintea Domnului cu aceeași dorință Și să-i spui lui Dumnezeu Doamne, până aici ai fost cu mine Până aici am văzut mâna Ta lucrând în viața mea Până aici m-am bucurat de protecția Ta De harul pe care Tu l-ai revărsat în fiecare zi peste mine Dar de azi încolo aștept mai multe binecuvântări să-ți reverși peste mine. De azi încolo vreau să depășesc limitele pe care eu mi le-am pus. Vreau să-mi lărgesc hotarele. Vreau să am un câmp mai mare de lucru. Vreau să mă implic mai mult. Vreau, Doamne, să dau mai multă energie. Vreau, Doamne, să fiu cu o dragoste mai mare. Vreau, Doamne, să ascult cu o ascultare mai mare de Tine. Vreau să împlinesc în viața mea cuvintele Tale. Nu numai să le ascult, nu numai să notez ceea ce Tu îmi vorbești. Dar vreau, Doamne, ca Tu să lucrezi cu mai multă putere. În viața mea. Cum putem să ne ridicăm la nivele superioare? În primul rând, aș vrea să înțelegem că este foarte important să îndepărtăm așteptările slabe și mediocre. Apoi va fi cum va fi. Cum a fi așa fi bine? Aș vrea să ieșim din această stare de automulțumire. Este foarte important să ieșim din zona confortabilului și să ajungem în zona în care dinamica vieții acesteia te pune în mișcare. Nu poți să stai pe loc. Sora Peța ne spunea, trăim într-o țară cu o dinamică foarte ridicată. Și pe lângă această dinamică ridicată este nevoie de rugăciuni. Nu putem să fim pasivi. ști Dumnezeu ce-i bine pentru România. Nu pot să dormi liniștit. Când tu știi că Dumnezeu este Cel care conduce Universul, că Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea și intervine chiar la nivelul țării, la nivelul conducerii. Exact. Și că prin rugăciunea ta poți schimba deciziile oamenilor mari. Serica noastră are experiența aceasta. N-am să uit niciodată. Știți situația cu drumul? Când eu am încercat toate relațiile pe care le-am avut și n-am putut face nimic, dar când am intrat în rugăciune cu toți înaintea Domnului, Domnul a mobilizat întreg Consiliul Local. Au schimbat limitele drumului. Pentru că atunci când m-am dus la ei, am spus Domnule, mi trebuie un trotuar de un metru pentru că vor veni grupuri de copii. Am nevoie de un trotuar de 2,20 m. S-au uitat la mine și am zis, dar de ce nu ești mulțumit cu metru? Nu sunt mulțumit pentru că știu cum copiii merg la școală. I-am spus, am nevoie de un carosabil, nu de 6 metri, cât voi vreți să puneți. Vreau parcare în fața bisericii. Pentru că nu vreau mașinile să stea îngrămădite și să nu poți circula pe aici. Când se va umple cele 700 de locuri de parcare care avem în interior, vreau să se poată parca și în exterior. Și mi-au zis unii din Consiliu, dacă plătești, am spus nu, sunteți datori să faceți lucrul acesta. Frații mei, noi suntem creștini, suntem copii ai Lui Dumnezeu. În anumite lucruri, trebuie să fim îngăduitori. Dar în alte lucruri, trebuie să fim agresivi. Urei. În alte lucruri, noi trebuie să nu ne mulțumim doar cu explicațiile pe care le primim. Pentru că în momentul în care tu știi că ai nevoie de anumite lucruri, Implică-te, luptă-te, acționează, pentru că Dumnezeu este Cel care este alături de tine. De aceea să încercăm să îndepărtăm această mentalitate de sărăcie, de lipsă, de mediocritate și să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat să fim cap și nu coadă. Dumnezeu vrea să ne lărgim limitele noastre. Al doilea lucru pe care vreau să-l facem pentru a ne ridica la nivele superioare este să ridicăm ștafeta. Nu numai să îndepărtăm așteptările slabe și mediocre, dar să ridicăm ștafeta. Am avut ocazia să ascult mărturisirea unui sportiv care se antrena pentru Jocurile Olimpice. Și a fost întrebat acest sportiv, cum ai reușit să câștigi medalia de aur? El spune, primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care n-am câștigat medalia de aur a fost să mă duc la antrenor și să-i spun că limitele pe care eu mi le fixez sunt mai mari decât recordul care a fost dobe, doborât la ultima Olimpiadă. Și a început omul acesta cu patru ani înainte să se antreneze fixându-și niște limite, niște înălțimi mult mai mari decât cele care au fost stabilite ca record în Olimpiada care trecuse doar. Și spune el, patru ani de zile aveam acele limite fixate mai mari decât standardul, recordul care a fost doborât. Și numai așa. Am putut, pentru că m-am antrenat la aceste limite. Rații mei, stimați creștini, suntem chemați să înțelegem că Dumnezeu a pus în noi potențial. Dumnezeu a pus în noi talente, daruri. Dumnezeu a pus în noi creativitate, inventivitate. Un psiholog a analizat modul în care omul de rând își folosește capacitatea intelectuală și a ajuns la concluzia că majoritatea oamenilor folosesc mai puțin de 10% din capacitatea pe care ei o au, din înțelepciunea, din creativitatea, din tot ceea ce Dumnezeu a pus în ființele noastre. Ce facem cu cele 90%? Și astea sunt lucrurile care, în mod natural, Dumnezeu le-a implementat în ființele noastre. Dar, dacă luăm în considerare, așa cum spuneam duminica trecută, asigurarea pe care El ne-o face, Eu sunt cu voi. Eu te voi prinde de mână. Eu te voi ridica, eu te voi conduce, eu te voi călăuzi, eu te voi înștiința. Eu voi coborâ cu harul, cu binecuvântarea, cu călăuzirea mea în momente în care poate vei crede că nu mai poți mai departe. Voi face o infuzie de putere în tine oamenii se vor mira și vor zice cum de poate să în cum de poate să meargă pe picioarele lui. Al treilea lucru pe care putem să-l facem fiecare din noi este să ne reprogramăm mintea noastră. Și această reprogramare are două faze. Prima fază este să eliminăm toate minciunile pe care am început să le credem în viața noastră. Toate neadevărurile pe care noi le-am acceptat și care sunt introduse în mintea noastră, în inima noastră, în interiorul nostru și ne blochează modul în care noi acționăm. Care pot să fie aceste minciuni? Tu nu ești bun de nimic. Poate ți-au spus-o părinții sau profesorii sau colegii tăi. Tu nu vei face nimic în viața aceasta. Minciuni. Diavolul încearcă să te lege, să te bage în închisoarea lui. Tu nu ești frumos, nu te vei căsători. Nu ești frumoasă, nimeni nu te cere în căsătorie. Tu nu ești în stare să faci un lucru oarecare. Ești prea sărac. Familia ta este săracă, este neînsemnată. Tu ești cel mai mic din familia ta. Câte alte minciuni! pe care le-au spus alții despre noi, noi le-am acceptat în viața noastră și acționăm sub imperativul acestor blesteme. Și ne punem întrebarea, de ce n-am succes? De ce n-am curaj? De ce nu pot să mă apuc de un lucru? Ai mâinile legate pentru că ai acceptat aceste minciuni să lege mintea ta, mâinile tale, picioarele tale și umbli ca un om împiedicat sau ca un om pus într-o închisoare. Apasă butonul delete. Șterge aceste lucruri din mintea ta. Intră în consiliere, intră înaintea Domnului, fă ce știi. Dar stai în prezența Domnului și cere puterea sângelui lui Iisus Hristos să cadă peste aceste blesteme. Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 9, spune Sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel Vesnic s-a dus pe sine însuși jerfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți dumnezeu lui cel viu ca să fii mai bun, ca să te poți ridica la nivele mai superioare, tu ai nevoie de puterea sângelui lui Isus Hristos, care acționează până la nivelul gândului, până la nivelul celor mai intime locuri a existenței tale, le poate curăța sângele lui Isus Hristos. Și aceste blesteme, aceste cuvinte, puterea acestor cuvinte, Poate să fie ruptă și tu să nu mai fii legat, ci să fii liber. Și apoi, programează-ți mintea cu adevărurile lui Dumnezeu. Citește scrisoarea lui Dumnezeu și realizează că Dumnezeu te iubește. Că Dumnezeu a spus, voi fi cu tine în orice vreme. Cuvântului cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeu nu îngăduie să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Crede că Dumnezeu are o soluție pentru tine. Crede că tu n-ai ajuns la cap de drum. Crede că tu n-ai ajuns pe o uliță înfundată. Că cu tine este Dumnezeu. Că Dumnezeu are încă o șansă pentru tine. Dacă medicii spun că nu există, tu spune, am pe Dumnezeu care mai are o șansă. Dacă se închide o ușă, Uită-te ușa care o deschide Dumnezeu pentru tine. Un evanghelist s-a dus într-un oraș, era foarte cunoscut, Dumnezeu făcea lucrări deosebite prin el și la un moment dat, după ce s-a terminat întâlnirea și s-a rugat peste foarte mulți care s-au prezentat în față, a fost foarte extenuat și s-a dus să se odihnească. Și în timp ce el se odihnea, cel care îi purta armele, ajutorul lui, era acolo și nu lăsa ca nimeni să-l turbure. La un moment dat a venit un om și a spus Vreau ca evanghelistul acesta să se roage pentru mine, pentru că eu cred că dacă se roagă pentru mine, voi fi vindecat Și omul acesta a încercat să-i explice uite, se odihnește, nu pot să-l deranjez Înțelege, după ce se vascula va face lucrul acesta Dar i-a venit o idee și a spus Ascultă, pot să mă rog eu pentru tine? În momentul în care a spus lucrul acesta Omul care avea dorința să se roage evanghelistul pentru el A spus, nu, nu accept lucrul acesta numai pe evanghelist. Și mărturisea acest purtător de arme că în momentul în care i-a spus omul lucrul acesta, a fost lovit puternic și a zis, eu nu sunt bun de ajuns, eu n-am să mă pot ruga pentru oameni și a primit această respingere pe care omul acesta i-a făcut-o. În momentul acesta... Pentru că a primit această atitudine de respingere, sufletul lui a fost tulburat. Spunea el, a, urma, a urmat alte întâlniri, dar tot timpul în mintea lui era aceasta. Eu n-am să fiu ca Evangelistul acesta, eu n am să mă pot ruga pentru oameni. Și a trecut o perioadă de vreme, până când, și a venit în fire și a zis, eu nu mai pot să mă lupt cu gândul acesta, pentru că fac lucrarea și în același timp eu mă exclud din această lucrare. Și a mărturisit evanghelistului. Și când a fost eliberat de gândul acesta pe care el l-a primit, de respingerea aceasta, Duhul Domnului a început să lucreze cu putere și în timp ce evanghelistul se ruga și el era arătur de el. Și Dumnezeu făcea minuni prin mâna lui. Frații mei, noi suntem o mănușă pe mâna lui Dumnezeu. Cel ce face lucrurile nu suntem noi, este Dumnezeu care lucrează. Dar în momentul în care noi suntem legați, momentul în care noi nu putem să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu pentru că acceptăm anumite lucruri, Viața noastră este blocată. Noi nu putem să creștem, noi nu putem să înaintăm. Aș vrea să ne uităm puțin la Moise. În Exod, în capitolul 3, versetul 11, când Moise intră în dialog cu Dumnezeu, aș vrea să-l vedem pe Moise așa cum suntem noi adeseori. Cine sunt eu, Doamne, să mă duc? Dar nu mă cunoști? Eu știu cine sunt. Am omorât înainte. Sunt un fugar. Doamne, mă trimis pe mine să scot poporul Tău din Egipt? Cine sunt eu, Doamne, să mă duc? Verset, capitolul 4, versetul 1. Iată că n-au să mă creadă. Nici n-au sau asculte de glasul meu. versetul 11 din capitolul 4. Doamne, eu nu sunt un om cu vorbire ușoară și limba îmi este încurcată. Scuze după scuză și adeseori suntem și noi, dar cine eu, Doamne? Dar nu mă vezi că nu știu să vorbesc în public, nu mă vezi că n-am educație de ajuns. Nu mă vezi, Doamne, că sunt un fricos! Și Domnul vine și îl confruntă direct și clar în capitolul 4, versetul 11. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului? Nu eu, Domnul? Frații mei, stimați creștini, haideți! Să ne uităm puțin mai larg. Haideți să ne luăm ochelare de cal și să privim lucrurile așa cum sunt. Scuzele pe care noi le-am folosit până astăzi. Închisoarea în care ne-a băgat cel rău. Ca să ne limiteze, ca să ne automulțumească ca să ne țină într-o zonă a confortabilului nostru și noi să credem că este ok. Inactivitatea noastră, pasivitatea noastră, toate acestea sunt niște legături ale celui rău peste viața noastră care încearcă să ne ducă în regres, stagnare și nici de cum să creștem la nivele spirituale mai înalte. Și tu le accepți. Tu te pipiești și zici: Ăsta sunt. Ăsta sunt. Domne, tu nu știi, treaba asta. Nu știi că nu știu să vorbesc. Limba îmi este încurcată. cu Moise, când Domnul i-a spus: Moise, trezește-te, ce ai în mână, aruncă jos. Când Moise a văzut ce important este. Să asculte de Dumnezeu Când Moise a văzut ce important este să ai asigurarea că Dumnezeu este cu tine A fost gata să plece în ciuda tuturor situațiilor care l așteptau acolo A fost plin de curaj Aș vrea în această dimineață să ai și tu curajul acesta cu care să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui Doamne, sunt gata să-mi fixez ca obiectiv nivele superioare. Cum am fost până astăzi, vreau să fiu mai bun. Vreau să fiu mai implicat în lucrarea ta. Vreau, Doamne, prin tot ceea ce fac să dovedesc că sunt în viață că am viață din belșug și că mă bucur de harul pe care tu mi-l Un alt exemplu îl găsim în judecătorii în capitolul 6, Gedeon. Omul acesta, tânărul acesta, fricos, care s-a ascuns de madianiți. Și când Domnul se prezintă la el și spune, ascultă! Vreau să scoți poporul meu din robia lui Madian. Știți ce a spus Gedeon? Dar nu știi cu cine stai de vorbă. Nu știi cu cine stai de vorbă. Hai să spun eu cine sunt eu. Și când descrie cine este el, rămâne mirați cum de Dumnezeu s-a apropiat de el și i-a pus acest obiectiv în față. Cum de Dumnezeu, care știe totul, l-a chemat la o lucrare atât de mare? Cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase. Și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Cu ce să izbăvesc, Doamne? Nu mă vezi că nenorocit. Sărac. Român sărapul. Nu știu dacă... Dar de multe ori zicem noi așa. Dar cu ce să fac lucrul ăsta, Doamne? Tu mă chemi la o lucrare atât de mare. Cu ce să fac lucrul acesta? Doamne, deschide-ne ochii. Să vedem ce ai Tu în jurul nostru. Ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem planurile tale pentru viețile noastre. Domnul i-a zis, simplu, Gedeon, trezește-te. Nu te mai uita în trecutul tău. Nu te mai uita la familia ta. Nu te mai uita al câtelea din familie ești tu. Eu sunt cu tine. Și când a primit aceste cuvinte, parcă a fost o infuzie de putere și omul acesta, fricos, s-a ridicat și s-a pus în fruntea oastei ce Dumnezeu l-a folosit să îi libereze pe Israel de sub Madian. Sunt obiective prea mari pe care tu nu ești în stare să le realizezi? Îți vorbește Dumnezeu ție Prea înalt, se adresează Dumnezeu ție cu cuvinte parcă supranaturale pentru puterile tale. Și vrea în această dimineață să înțelegi atunci când Domnul este cu tine. Din botă Dumnezeu face șarpe și din șarpe face toiat care conduce și care călăuzește un popor numeros și îl duce mai bine ca orice alt expert când este Domnul cu tine. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Ajută-ne să ne bucurăm. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și El îți va netezi cărării. Vrei tu să recunoști pe Dumnezeu? Vrei tu să crezi lucrul acesta cu toată ființa ta? Că Dumnezeu este Cel care te poate duce? Vrei tu să-ți programezi mintea ta cu cuvântul său care spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Sau cum spune Apostolul Pavel, pot totul prin Hristos care mă întărește. În locul minciunilor pe care le-ai crezut până astăzi, tu nu ești bun de nimic. Tu n-ai să ajungi nici măcar să pui pâine pe masa copiilor tăi. Habar n-ai de tot ce se întâmplă în lumea asta. În loc să accepti aceste minciuni, aș vrea să înțelegi că Dumnezeu a pus în tine potențial. Dumnezeu a pus în tine talente, daruri pe care vrea să le activeze. Creativitate, pentru că tu te semeni cu El. Noi rămânem mirați de ceea ce face Dumnezeu, de modul în care lucrează Dumnezeu. Dar tu ești un copil al Lui. Dumnezeu te-a făcut asemenea Lui. Da. Și când tu vei lăsa ca aceste lucruri care au fost în stare latentă până acum, să se exercite în viața ta, tu vei rămânea mira. Al patrulea lucru pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață este crede cu toată ființa adevărurile lui Dumnezeu. Crede că Dumnezeu a implementat în tine acest potențial. Și apoi crede că dacă Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare sau îți dă o viziune, Dumnezeu este Cel care îți va da resursele necesare să poți realiza această viziune. Când Domnul ne-a chemat și ne-a dat viziunea pe care am primit-o din partea Domnului și am văzut că nu este posibil să o realizăm într-un loc, am ajuns la punctul în care nu mai aveam bani, nu mai aveam nimic, ci eram doar noi, familia. Și nu știam ce să facem, să mai rămânem în țară sau să ne întoarcem înapoi în Statele Unite. Și pe mine m-a încurajat ceea ce mi-au spus copiii mei. Au zis, tati, s-au terminat banii, s-au terminat resursele, dar noi suntem cu tine. Aceste cuvinte pentru mine au fost mobilizatoare pentru că le-am primit din partea lui Dumnezeu. Și apoi când altcineva ne-a spus, suntem cu voi și am primit asigurarea lui Dumnezeu că Dumnezeu are un plan minunat, atunci am zis, Doamne, orice efort merită pentru că știu că Tu ești cu mine. Avem nevoie de foarte mulți bani. Eu rămân mirat cum lucrează Dumnezeu, sincer vă spun. Și stau de multe ori și privesc panorama aceasta și văd cum Dumnezeu pune bucată lângă bucată și se realizează o minune de care eu mă mir în fiecare zi. Și zic că îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești în controlul situației. Crede lucrul acesta, crede că Dumnezeu ți-a dat energia necesară Potențialul necesar. Dumnezeu ți-a dat înțelepciunea necesară. Dumnezeu ți-a dat talente, îndemânări. Daruri va revărsa peste tine. Îți va da oameni în jurul tău cu care vei putea să mergi mai departe. Poate câteodată te lasă să vezi cât de tare ești tu fără El. Și când realizezi lucrul acesta, vin înaintea Lui și spui, Doamne, mă duc dacă vei cu mine. Fac dacă faci și Tu alături de mine. Și Dumnezeu te asigură. Ultimul lucru pe care vreau să-L împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață este că dacă constați că în anumite situații lucrurile nu lucrează așa cum ar trebui, schimbă mediul. Imaginați-vă că plantați un stejar într-un pahar. Sămânța va crește. Veți vedea că stejarul crește, începe să se dezvolte și de la un moment dat se îngălbenește, stagnează și nu mai poate crește mai departe. Știți ce se întâmplă? Eram cuterți și mă uitam la plantele lui ieri și spunea, uite, planta asta se gălbenește, pentru că ghiveciul în care l-am pus e prea mic. Trebuie să-i schimb ghiveciul. Ia stejarul din paharul respectiv și plantează-l în câmp. Și vei vedea că imediat începe să se dezvolte, că în fiecare an crește, chiar dacă vine ploaia peste el, chiar dacă bate vântul peste el, chiar dacă soarele cu arșița lui dogorește peste el, el crește, se dezvoltă, pentru că este în mediul lui. Dacă până astăzi n-ai putut crește și te-ai îngălbenit, ai ajuns la stagnare, paharul în care ești pus nu-i bun pentru tine. Îți oprește rădăcinile. Nu te poți dezvolta. Te limitează la locul respectiv. Plantează, mută-te într-un alt loc. Acolo unde îți poți dezvolta rădăcinile, acolo unde poți să crești, acolo unde ai condițiile, chiar dacă sunt anumite situații vitrege, ele sunt îngăduite ca tu să-ți dezvolți rădăcinile mai adânc. De-aia bate vântul, de-aia vin ploile, că ai nevoie de cantitate mai mare de ploaie, ca să te dezvolți, ca să crești. Ești din atmosfera confortabilului, a pasivității. Ești din atmosfera nemulțumirii, a criticii, a bârfei. E paharul care îți limitează rădăcinile. Nu poți crește, te îngălbenești. Ieși afară și intră în atmosfera în care poți să simți rădăcinile, în atmosfera în care te poți bucura de libertate, chiar dacă ești supus unor în intemperii. Pentru că ceea ce vrea Dumnezeu pentru tine este ca tu să intri într-o atmosferă a oamenilor vizionari. Vrea să intre într-o atmosferă a oamenilor care ascultă de Dumnezeu. Vrea să intre într-o atmosferă a oamenilor care lucrează cu Dumnezeu, care stau înaintea lui Dumnezeu, care au timp de părtășie cu Dumnezeu, care au priorități în viața lor și care le respectă, care au principii în viața lor și trăiesc după aceste principii. A te de acest mediu și vei vedea că rădăcinile tale încep să se întindă, să pătrundă adânc și vei vedea că încep să crești. Și asta este voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Dumnezeu vrea să crește. Un soț și o soție, ca să poată înțelege aceste lucruri, cum poate să crească la nivele superioare, soțul a pus într-o carte în care știa că soția lui citește, a pus 100 de euro. Și a venit la ea, cartea el a închisă, și a zis, auzi, dă-mi 100 de euro. Și a zis, dar n-am de unde. Ba, ai. N-am de unde, înțelege-mă, nu am! Eu știu ce am! Și atunci îi spune, deschide cartea în care citești la pagina cu tare și vei găsi acolo 100 de euro. Deschis și spre mirarea ei, era 100 de euro acolo. Și a zis, dă-mi! Și ea i-a dat. Apoi l-a întrebat ce înseamnă aceasta. a spus, simplu, Dumnezeu nu cere dacă nu o pune înainte. Frații mei, Dumnezeu a pus în noi și de aceea ne cere ascultare, de aceea ne cere să ascultăm de cuvântul lui, de aceea ne cere să lucrăm în viața noastră împreună cu el Și el vrea ca noi să ne bucurăm de harul pe care el l-a implementat în viețile noastre De potențialul pe care el l-a pus în noi El vrea ca noi să creștem și să creștem din berșug El vrea ca noi să creștem în așa fel încât să ne bucurăm de voia lui în viețile noastre Haideți să renunțăm la sărăcia, la mentalitatea de sărăcie, la mentalitatea de mediocritate. Haideți să ne ridicăm standardele și să spunem, voi fi mai bun mâine decât astăzi. Vreau lucrul acesta! Am să mă pun, am să mă implic și dacă trebuie să mă mut din mediul în care sunt, voi analiza mediul acesta și paharul în care am fost plantat și dacă trebuie să mă mut, fac lucrul acesta. Pentru că vreau să am un mediu în care mă pot dezvolta. Vreau să cred că Dumnezeu a pus în viața mea și îmi cere pentru că a pus acolo ceva. Și vreau să cred că dacă îmi cere Dumnezeu ceva, El îmi dă și resursele. Vrei tu în această dimineață să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau să cresc, Dă putere. Să dăm putere, ajută-mă să-mi dau toate silințele, ajută-mă să ies din zona confortabilului. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg planurile Tale pentru viața mea, obiectivele pe care Tu le ai. Nu mă lăsa să mai fiu fricos ca Gedeon. Nu mă lăsa, Doamne, să mă uit la familia mea, la câtele sunt în familie, la defectele cu pe care eu le am. Ajută-mă, Doamne, să accept în viața mea adevărurile Tale. Că Tu mă iubești, că Tu ești cu mine, că Tu vei fi alături de mine și nu mă vei lăsa. Că nu vei îngădui nimic peste puterile mele. Că atunci când o ușă se închide, Tu deschizi altă ușă. Doamne, ajută-mă să primesc aceste adevăruri, să le programez în mintea mea și să ies din închisoarea în care am fost băgat. Să mă scutur de legăturile cu care am fost legat. Orice putere. Putere și blestem al celui rău să cade pe viața mea, ca eu să fiu liber, să te slujesc pe tine, să fiu plin de credință și să merg cu credință înainte, înțelegând că tu ești alături de mine. Da. Vrei tu să faci lucrul acesta? E simplu. În rugăciunea care urmează, vei veni înaintea Domnului și vei spune, Doamne, ca și copil al Tău, mă predau Ție, folosește te de mine. Lucrează în viața mea, cu puterea ta Dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu și încă n-ai făcut legământul cu Dumnezeu În această dimineață, simplu, poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui Doamne, recunosc că sunt un păcătos Am nevoie de mântuirea ta Am nevoie de iertarea ta Iartă-mă, curățește-mă, ajută-mă, Doamne, să pot să te slujesc pe tine Vino ca Domn în viața mea E simplu și apoi ai curajul și spune, mergi la un lider și spune, vii la mine, ne rugăm Domnului pentru tine. Vreau, Doamne, ca Tu să lucrezi în viața mea, vreau, Doamne, să mă predau Ție. Dacă ai curajul acesta, vin înaintea Domnului în rugăciunea care urmează și spune-i Domnului, Doamne, vreau să ajung la nivele superioare, pregătește-mă, ajută-mă să acționez. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem aceasta cu toată credința înaintea Domnului. Să ne rugăm ca Domnul să lucreze cu puterea Lui în viețile noastre. Intrăm în această rugăciune.